Марбург, 1993 У назві цього міста живуть при Мари. Б'юсь об заклад, що назва Марбург, одного з ними кореня. Я пробув у Марбургу лише день, але й цього виявилося достатньо, щоб їх відчути. Перша з них явила себе в надвечір'ї. У грудні, а то був він. Ця пора настає десь уже між третьою та четвертою. Тобто ще не було пізно, але вже сутеніло. І все навколо вмикалось і починало спалахувати перед різдвяними електричними кольорами. Я вдосталь налазився околицями замку і встиг заготувати до зустрічі з німецьким поетом Ф увічливо-іронічну фразу «Іж бін я зачарований. Бо він же обов'язково мав мене спитати, як мені сподобалося це місто. Моя тогочасна німецька була доволі напруженою, так що я сам собі дивувався, коли з якого-небудь закапелка в іноземному секторі моєї мовної пам'яті зненацька вистрибувало щось невимушене. Отже, я періодично повторював собі «Ішпінферцавберт» а тим часом зіходив униз по Унтергасе. Зі згаданим чолов'ягою, поетом Ф, ми мали зустрітися на розі Мецгергасе, зовсім поруч. І от я мимоволі глянув у бік і вниз, у підвальне вікно, з тих, які вмуровані на рівні наших колін. Це тривало навіть не секунду, бо я ж ішов далі і не спинявся, але протягом цієї навіть не секунди я побачив і підсвічену примар бурзним синюватим світлом кімнату, і запалену свічку, і стіл, і розгорнуту книгу, саме книгу, не книжку, і виголеного налису яйцеголового типу у грубому светрі, що, мабуть, зачитувався нею, а, може, просто вимовляв у голос виписані в ній кривавим чорнилом заклинання. Тому замість увічливої фрази Цауберт, я, зустрівши на умовленому місці велетенського поета Ф, привітав його словами «Щойно я бачив доктора Фауста». На це поет Ф затрясся всією бородою, так він сміється, і видихнув разом з усім попереднім пивом, «А може Бориса Пастернака?» «Усе склалося», – подумав я. «Пастернак – перекладач Фауста. Пастернак навчався в Марбургу. Я люблю перечитувати вірш Пастернака Марбург. Юнак у підвалі, що сидів над книгою, дійсно мав право порівнювати себе з кінським оком. Ще мить, і поруч нього з'явився б Мефісто». Коло замкнулося. Поет Ф. призначив мені побачення на розі Мецьґергассе. Тому що хотів показати будинок заїзду під ведмедем на Барфюсер-штрассе, 48. А на нього виходиш якраз по Мецькергасе. Тут зупинявся Мартін Лютер став розповідати Еф. У Марбургу відбувся знаний чотириденний диспут на тему причастя. Чотириденний, уявляєш? Лютер казав, що під час причастя вино справді стає кров'ю Христовою, а хліб – його тілом. же заперечував і казав, що не є, а означає, себто символізує. «І хто переміг?» – запитав я. «Нічия!» Затряс бородою Ф. Обидва лишилися при своїх переконаннях. Наприкінці четвертого дня Лютер ножем розрізав на дві частини обрус, що ним був накритий стіл перемовин. Лютер? Від люті? запитав я. Не зовсім. хитнув головою Ф. Головним чином, щоби показати, яка нездоланна ця суперечність між ним і Кальвіном. «А де зупинявся Кальвін?» – запитав я. «Не думаю, що в цьому ж заїзді. Було б надто небезпечно», – припустив Добряга Ф. І як я дізнався згодом, таки частково мав рацію. Кальвін і справді не зупинявся ані в заїзді під Ведмедем, ані в жодному іншому заїзді. Кальвіна загалі в Марбургу тоді не було. А з Лютером – на тему причастя чотири дні сперечався не Кальвін, а Цвінглі. Гульдрих Цвінглі. Так явила себе друга примара. Пізніше ми з Еф довго придовго блукали пивними завулками старого міста. З деякого моменту до пива почав додаватися Шнапс. Еф говорив незмовкаючи. З усього ним сказаного я розумів ледве третину. Мені здається, він увесь час нещадно критикував Німеччину і німців. Або розповідав про тутешніх відьом, також улюблена тема. У нього дружина – шкільна вчителька, тому він так часто про це говорить. Я ввічливо кивав головою і часом посміхався, мабуть недоречно. Зате іноді я цілком доречно вставляв щось на зразок «натюрліш», «фантастіш» або «генау». О восьмій з хвилинами відходив мій потяг. Я мав їхати до Берліна з пересадкою в Касселі. Останнє пиво зі шнапсом було випито у вокзальній Забігайлівці. Коли ми підходили до перону, то побачили на табло, що мій потяг запізнюється на одинадцять хвилин. «Нічого страшного», – сказав я. На що Еф сардонічно зареготав і затряс уже не тільки бородою, а й усім тілом, а головно – великим пивним животярою. «Нічого страшного?» – повторив Еф. «І дійсно нічого. От тільки Німеччині явно капут». Усе розвалюється і розпадається. Потяг, який запізнюється на цілих одинадцять хвилин – це знак, це дуже недобрий знак нашого кінця. Так явила себе третя примара. Насправді той потяг запізнився навіть не на одинадцять, а на шістнадцять хвилин. Коли він прибував, ми обійнялися так палко, ніби над нами вже засурмило востаннє. А коли я всідав до вагона, Ф устиг прокричати мені у спину. Згадаєш мої слова, Німеччині невдовзі кінець. Я про всяк випадок побажав йому гарного різдва.